Jó estét, jó reggelt, jó napot annak függvényében, hogy mikor néznek bennünket a vendég Baksar Roland, akivel találkozhattak több mint három hónappal ezelőtt. Akkor még az Európa Biztó teraszán ültünk. És Baksar Roland, akkor emlékszel, hogy hova mentél onnan? Hiha, nem. Mentél búcsúzni a hova? Ja, igen, hát a, a volt munkajemre, mert hogy... A 24. Így van, akkor léptem ki, akkor, hát pár héttel korábban gyakorlatilag. értvéget. Kérdeztem, hogy volt-e olyan, mint az amerikai filmekben, doboz és Holmik és pont. Ja, nem, nem, nem, nem, nem, igazi, nem, nem is, vagy mondjam, nem, nem tudottam semmilyen beszédet, vagy ilyesmit, attól, hogy így egyszer-egyszer bementem még, a, tehát, hogy májusban volt az utolsó vizsgám. Utána egyszer vagy kétszer a kétszer ment a szerkezés, néhány emberrel beszélgettem személyesen, de semmi különös felhajtás nem, nem, nem kerítettem ennek. Milyen volt a bocs? Mm, mm, mm, semmi, semmilyen különös dolog nem történt. Tehát hogy már 18 éve ugye, 18 éven keresztül újságot írtam, de, de könnyen elhajtam akkor a pályát pár hónappal ezelőtt. Tehát, a döntés volt nehéz meghozni. Az két évvel korábban hoztam meg, de az, hogy most a, tudtam, hogy amikor leteszem a vizsgát, akkor utána befejezem tényleg az újságíró. Akik ismernek téged, akik közé nem sorol magamat, azok tudják, hogy te egy érzelmes vagy érzelemmentes fiú, vagy melyik vagy inkább? Ö, racionális ember vagyok, azt hiszem. munkádba érzelmeket soha nem kavartál? De nagyon zavart a végén az újságírás, vagy hát nem az újságírás, hanem a ami amivel járt, tehát hogy a közállapotokkal kellett foglalkozni, és a végében nagyon-nagyon zavart ilyen értelemben. De volt érzelmed is a, a közélet iránt, vagy nem? Mondom, zavart, amit magam körül látok, megláttam, meg a folyamatok zavartak, és hogy ezen így nem lehet. De ezt elsősorban azért kérdezem, mert viszonylag érzelmentesen beszélsz. Tehát, mert, mert viszonylag racionális vagyok, azt gondolom. Tehát azt követően, hogy a döntést meghoztad, magadban se sirattad el, meg át se a munkahelyet, se a munkahelyet, semmit? Nem, nem, nem. Mondom, tehát amikor két évvel korábban meghoztam a döntést, hogy beiratkoztam egy vilánszerelő tanfolyamra, akkor előtte nyilván hónapokon keresztül agonizáltam magamban, meg, meg körüljártam a dolgot. De a családtagjaim azok furcsálódtak persze, amikor idén április-májusban befejeztem a újságírói karját. Hogy, hogy hogy tudom olyan könnyen megtenni, hát ők akkor szembesülteket. A gyerekeit azt mondanák, apa ilyen? Aha, sőt, <gül> apa picit kemény. Kemény? Mm, szerintem igen. Volt bármi is, ami megmaradt ebből a találkozásból, ami akkor történt? Mármint hogy? Hát amikor bementél a 24 pont hát köszönöm. Ja. Csináltak egy ne, hangot, nem, egy nem, nem, nem tartottam semmit. De ők nem is, nem is búcsúztam el jó igazából, de ez mert nem adta meg a módját. Tehát, hogy nem az volt, hogy összetrombítáltam a népet, és akkor és az, és az utoljára akarok hozzátok szólni. Nem, nem csináltam meg ezt. Ö, ö, bementem, mondom, egy-két már beszéltem, egy-két olyan emberrel, akivel viszonylag többet beszéltem a elmúlt években. Aztán így semmilyen ünnepélyes, vagy nem tudom, teátrális okay, nem rendben történt. van. E, azt néztem, hogy a Facebookon milyen lábnyomot hagyott a történet, de azt természetesen nem tudhatom, de ha elmondod, szívesen meghallgatom, hogy voltak-e részvét telefonok, voltak-e állásajánlatok függetle attól, hogy te nem akartál elhelyezkedni ebben a szférában. Tehát milyen holdudvara volt ennek ott nagyjából júniusban? nem sárított senki vissza a médiába, tehát hogy lehet, hogy rossz volt, ember is látszik. Nem, nem, ez gondolom. Kitokban reménykedtél, a hívú fengkodnak de esett volna? Nem, nem, dehogyis nem, nem vagyok ki jó ember. Tehát amikor elhatároztam, hogy más, pályát, más pályára állok, akkor, akkor, akkor abban az irányban fordultam. Én, Ugye májusban léptem ki az újságírásból, valamikor március vagy április tájékán megkeresett engem a, a HVG-nek van egy kiadványa, az adózónába kerestek újságírót. Több fizetésért kerestek, mint, mint amit én akkor a pont nál kerestem. Tehát egy percig gondolkoztam, meghallgattam, hogy mi ez, csak kíváncsiságból, hogy, hogy, de el sem gondolkoztam, Nekem hogy Nekem még visszafogról... mindig van mentorom, közéjussalom a pogány Gyurit, akivel nem régen beszélgettem, és ő mondta, én nem is emlékeztem rá, ő a 80-as évek közepén hagyta ott a Magyar Rádiót, és mondta, hogy ő akkor úgy ment el, hogy azt gondoltam, hogy visszamegy még, és dolgozik ide vagy oda, és végül úgy alakult, hogy soha többet nem ment vissza. Te is ilyen vagy? Igaz, hogy ott ugye már van rálátás, hát azóta eltelt 37 év. Én nem tudnék valószínűleg a médiában dolgozni, nem érezném jól magam. Azért léptem ki, mert utolsó fél évben egy éve nagyon szenvedtem már. Tehát az, hogy dolgozni kell, teljesíteni kellett, de már nem érdekelt az, ami felfoglalkoztatott. Valahol az újságírás merről először nem beszélgettünk. Volt valahogy szerelem, vagy csak nagyon fontos volt? Baromire szép volt, 17 év. Utolsó egy év azon nem volt annyira szép, mert akkor nem nagyon élveztem, de az egy tök jó dolog volt, tehát hogy a fél életem amikor annak idején velem szakítottak nők, és előfordult ilyen, akkor én a soha se értettem, mert kérdeztem, hogy ez hogyan van, hogy szeddel még szeretnek, csütörtökön már nem. És mondták, hogy ez egy folyamat, igen. Szerdán még szerettek, csütörtökön nem. Apámtól meg azt kérdezték a betegek hozzátartozói, hogy tegnap még olyan jól nézett ki a marinéni, hogy az anyukám másnap meg meghalt, és a pukám mondta, hogy Hát az élet az egyik pillanatban él még az ember, és a másikban meghal. Gyakorlatilag erről beszélgetünk, te is az újságírás kapcsán. Ott becsukódott egy ajtó, oszt jó napot. De igen, de ma mondom, két éve korábban elkezdtem becsukni. Tehát, hogy... Jó, hát akkor tanulja lehettem annak, ahogy teljesen bezáródott. Ugye, amikor beszélgettünk, akkor a villanyszereléssel kapcsolatos elméleti tudásod már nagyon magas szinten állt. Azt nem lehetett még tudni, hogy milyen irányba mész. Milyen irányba mentél? Volt egy öreg szakiról szó? Igen, mellé elszegődtem, és akkor vele mentem. Az volt a tervem, az volt a elképzelésem, hogy akkor jó szakembernek tartottam, tartom. hogy Egy évvel ezelőtt, még amikor a két éves képzés feléne jártunk, akkor két gyakorlatot kellett vállalni, mellé mentem el. És hogy megismertem, azt gondoltam, hogy akkor mellette folytatom. De azt meg tudod mondani, mi fogott meg benne? azt láttam, a jó szakember, és abban reménykedtem, hogy tudok tőle tanulni. ennek a megfelelője újságírásban volt valaha is, vagy rossz a kérdés? Volt jó pár kollégám, akitől nagyon sokat tanultam, tehát hogy az évek során, tehát hogy akár, nem tudom, hogy építesz el egy cikket, akár úgy, hogy hogyan leszel jó vezető, hogy valami a párban? Hogy? Párban valami dolgoztál? Nagyon sok cikket úgy írtam, hogy általában egy belpolitikás kollégával együttműködve. És együtt is volt megnevezett, Tehát két népszerep? Igen, az? igen, igen. Több újsajnál is volt ilyen, Tehát, hogy mert, hogy volt egy kormányzati döntésterv, terv, kell a politika vetülete, meg a gazdasági következménye, vagy én tudtam meg először az információt, és akkor ho -ho hozzájött a, a kolléga, vagy fordítva. De ezek olyan emberek voltak, mint a villanyszerelő, vagy ők nem ilyenek voltak? Olyan kollégákkal szerettem beszélni, akik ne, nem mesterként, hanem a ott területén a jó, jó újságíró volt, a jó információi voltak. Neked a szó hagyományos értelmében a médiában volt mestered? Aki nem, én a médiában belecsöppentem egyetem után nem végeztem képzést, iskolát, semmit. Közgazdászként végeztem a, a mostani Orvinus egyetemen, igen. és akkor a világgazdaságnál helyezkedtem el. Tehát nem volt ilyen mentorom, vagy hmm. ilyesmi, aki így mindig tanított volna. Minden újságnál volt néhány ember, aki azért próbált. Okay. ez az illető, aki ezzel el akartál, vagy el is szegődtél, mint villanyszerülő, hány éves volt? Uh, huha. 50-55 környékén van? Hogy viszonyult hozzád, vagy hogy viszonyul hozzad? E... Vagy az ötletedhez? Egyet dolgozzunk, dolgoztunk, vagy tehát, hogy most uh, ilyen feles, <gül> be tehát alkalmilag mentem elé um, dolgozni, van, hogy hetente, kettő, vagy három napot kellett csak dolgozni, következő héten meg négyet, utána volt, hogy nem. Ez a nyár ugye nyaralásról is szólt, tehát Igen, nem, az nem az, volt egy folyamatos. Szeretnél... Hogy? Hogy? Mondtad, hogy most szeretnék kicsit semmi se csinálni, ami a munkával kapcsolatos. Hát igen, igen, egy család, de mellette persze úgy voltam vele, hogy szeretném minél gyorsabban megtanulni a fogásokat. Emellett a szakimellett, hogy sokat tanultam, tehát az elmúlt, hogy is bő három hónapban, mondjuk nettóba két hónapot azért mellette dolgoztam. És Hány órát Van, hogy négy, van, hogy tizenkettő. Ahogy. A munkája vállagatja? Ahogyan, ahogyan esett. Igen. És te dolgozol az ő keze alá? E, igen, tudod? hát gyakorlatilag úgy kezelt az elején, mint egy betanított munkás, vagy segédmunkás. Tehát, hogy nyilván újságnál dolgoztam, klaviatúrán ezt csináltam, mert nem, nem. Nem, voltam, nem voltam ügyes villanszerelésben. Tehát, nem ugye, az, legal... az új szerep. Nem, nem, nem, hát tudtam, hogy meg kell tanulni mindent. értem, de hogy a fegyelmezettségedből adódóan, vagy másokból nem zavart, hogy egy ilyen jellegű főnököd van, így beszélnek veled, vagy egy kvázi idegen, tehát ez számodra az egész nem okozott idegenségérzést. Nem, hiába, tehát, hogy naponta van, hogy egyszer-kétszer leteremt, hát nem pszichológus, vagy nem pedagógus, hanem szakember, aki hát megvagyja. Mennyi ideig ki, Hogy? Mennyi ideig nem dolgoztam. Én június közepén elkezdtem mellette dolgozni, és mondom, így, így, tehát, hogy meg, megszakításokkal dolgoztam. Tehát, hogy volt, amikor annyi munka volt, hogy hetente csak kétszer-háromszor hívott, volt, hogy egy teljes héten áthívott, ez, ez attól függ, hogy tehát ő, egy, ő, ő húsz év egyedül dolgozik. És ilyen kisipari munkákat vállal persze van, hogy egy teljes komplet házvilancs is beesik, de van, hogy naponta csak két hába. Magánzó Magázzó egyébként? Hogy? magánzó Igen, igen, igen egyéni vállalkozó. Tehát, hogy, hogy Tehát lett, van, a, először fordul elő, hogy másod magával dolgozik? Vannak olyan munkafázisok, ez muszáj egy másik embert is vinni, a vezetékbehúzáshoz az Valaki felváltotta? Van neki valószínűleg több, több, több ilyen ember, aki beugró, aki, hogyha kell áthúzni a vezetékeket, az, az kétemberes munka, akkor mindig szól valakinek. De, de jellemzően az elmúlt három hónapban igen, általában én dolgoztam mellette. És, ja. A Baksa családról volt szó az előző műsorban, nem biztos, hogy az valaki meg fogja nézni most, hogy felidézze azt, ami ott elhangzott, bár szerintem érdekes és érdemes de nem mondom, hogy három hónapunként meghívulak, ha van, kedves szívesen beszélgetek veled. Családfenntartó anyagilag, te vagy, vagy a feleséged? Feles. Tehát, hogy neki is van egy stabilálása, ő bankban dolgozik. Meséltad? És a napokban számoltam egyébként össze, hogy ugye az újságírást ott hagytam. A végén már csak így külsősként dolgoztam, lényegesen kevesebb mondjuk a korábbi fizetésem egyharmadát kaptam, vagy 40 százaléket. Aztán a, ugye iskolába is jártam, utolsó egy-két hónapban nem is dolgoztam már, elszegődtem emellé a, a szaki mellé, aki ugye mondom volt, hogy hetente csak két napot foglalkoztatott, uh, de hogy június-júliushoz nem alakult annyira túl jól. De aztán azt vettem észre, hogy augusztusban, meg szeptemberben egészen bőségesen visszatornaztam. a jövedelmemet. Arra szinte, amikorában volt. Ha te írói szabadságra mennél a szószoros értelmében, azt a Baksa család megengedhetné? Igen, bár én kód vagyok. Tehát, hogy én nagyon spurulós vagyok, és fontosnak tartom azt, hogy, hogy Mondjuk tíz év múlva csonál jobban éljen. Tehát, hogy nem, azért nem tartok mondjuk szünetet, vagy hosszabb szünetet, vagy írói ízé szünetet, mert hogy a, a, amíg van erőm nekem, felségemnek, akkor addig keressük a pénzt, aztán 10 év múlva, vagy öt év múlva már könnyebb legyen. Tehát nekem ne dolgozni, nem kell annyit dolgozni. A... És megvan az is, hogy akkor mit fogsz csinálni, vagy mit fogtok csinálni? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. csak hát idősebbek lesznek. Többet kell ö, a a szülei, annélkül, hogy beazonosíthatóak lennének, és az életkorúk se fog is szerepelni, egyfolytában utaznak. nagyon jól csinálják. Lehet, hogy az egy tök, tök jó dolog, én nem vagyok utazó, de pedig, pedig de, kellene. De, de fölmerült hát, a menjel. múltkori beszélgetésben, hogy esetleg elmenni. Azzal mi lehet? Hát ez még nagyon-nagyon még terve van. Tehát nagyon rágódunk ezen a dolgon. Pici dolgotosan fogalmazok, mert nem minélcsül általunk tud erről. De, hogy igen, tehát ezt komolyan tervezzük. Épp hamarosan megyünk is egyik országba, amit kinéztünk, körbenézünk. Kitok? É, igen, mondjuk. Jó, oké. De, szóval, De hogy, hogy... Neve, amikor azt mondod, hogy körülnézel, az mennyiben emlékeztet arra, mint amikor az ember lakást vesz és megnézi a lakást? Mit fogtok megnézni, tudod? Hát, hogy tudnánk-e ott élni. De mit lehet két hét alatt, vagy három hét alatt magadba szívni? Hát, kimegyünk, megnézzük az utcákat, milyen viszonyok vannak, mennyire rendezett, beszélünk ott, ott, élő, ott, ott élő, meg ott dolgozó magyarokkal, hogy halló, milyen itt az élet. Körüljárjuk a, ezt a dolgot, hogy ha mondjuk egy-két év múlva diszidálunk, akkor jó dolgunk lesz. A te beszélgetésed, a veled folytatott beszélgetés már csak logikai okból isminten hivatkozom rád, a Bakás Tiborral való beszélgetés után lesz, János majd el kell dönteni, hogy akarunk-e vágóképeket alkalmazni, vagy sem. Ilyenre még úgyse került sor, de nem kizárt. Ugye a június elsőjei írásodban köszöntél el mindenki számára egyértelműen attól a foglalkozástól, amit üsztél. lesz -e hasonló, ha elmész az országból? A biztosan. Persze. Ha elmennél innen, akkor az egy tartós elmenetel lenne, vagy átmeneti? Csak figyelembe veszem azt, ami a foglalkozásoddal történt, de nem kell, hogy a kettő analóg legyen. A, nyilván az nagy lépés egy ember életében, pláne egy család életében. Van gyerekem. édesanyám is ott lakik a városban, ahol mi lakunk, anyós Após is, ez egy hétfős társaság. Együtt kerekedne föl? Nem tudom, mert hogy... Mert hogy még gondolkozunk, nem mindenki tud minden részletet, azt se tudják, hogy milyen... Ki egyetlen mi, észészgéber? Mi... Van egyáltalán égyszerzgéber? Én is a kereseljényében, gondolkozunk, gondol, gondolkozunk e, próbáljuk körüljárni. A, van egy gyerekem, a nagyobbik Down-szindrómás fogyatékos. Ugye azt is körül kell járni, hogy vele mi lesz uh -huh. abban az országban, e, mire szület tíz év múlva. Uh -huh. Tehát, hogy azt ugye egy mélegre tesszük azt, hogy mi van, hogyha Magyarországon maradunk, a szerencsétlen gyerek tíz év múlva, amikor kikerül az iskolából, neki befejezik az iskola, akkor Magyarországon valószínűleg nincsen megoldva az rendszer. Ezt lehet, hogy mondtam, tehát 55 évesen, én meg a feleségem, vagy egyikünk ott a munkáját csak azért, hogy a, a de azt hiszem, most gyerekünkre felügyeljük otthon, mert Magyarországon nincsen megoldás ez a lakó, otthonok, meg a foglalkoztató történet. Tehát abban is kell gondolkozni, hogy mi lesz vele mondjuk tíz év múlva, és lehet, ez is szerepet játszik abban, hogy lehet, hogy egy másik országra szavazunk. A kisebb gyerekem 11 éves, most kezdte az ötödik osztályt, mondjuk, hogyha hatodikig kihúzom a Magyarországon, és utána... Ötödikes, most kezdődött. E, akkor, akkor, akkor lehet, hogy, hogy, hogy mondjuk ott kezdenél a hetedik, vagy gimnáziumot, vagy valami ilyesmit. Hozzászoknál ahhoz az új rendszerhez, szerintem az előnyére vállanak is. De mondom, gondolkozni kell abban is, hogy mi lesz a szüleinkkel, a mi szüleinkkel. E, nekik is egy költözés már amúgy is megterhelő, valószínűleg, ha Magyarországon belül is költöznének. De agyalnunk kell azon is, hogy a külföldi környezet... Pontosan elmondtad és leírtad hogy miért hagytad abba a foglalkozásodat. Igen. Kifogástalanul. Igen. Az is nyilvánvalóvá tetted, hogy ne próbálkozzon senki, se meggyőzni az ellenkezőiről. Uh -huh. Az az írás, ami az ország elhagyása, az még nincs meg. Aha, Igazán nem. arra hivatkozni sem tudunk. Uh, Mert nem is eldöntött meg. Én ezt értem, de nem is ezt kérdezem. Azt kérdezem, hogy ott is pontosan meg lesz-e nevezve, mint ebben az írásban, ami június elsőjén született, hogy mi vett téged erre rá. De igen, persze. Tehát az, hogy, hogy mondjam, euh, van, ami minket euh, diszidens, hogy emigrál -e, szóval hogy hülye hülyezz használok, de direkt, euh, hogy, hogy ebbe az irányba tol, annak már megvannak az indokai, csak azt kell euh, magunkmal letisztázni, megtervezni, hogy ez a család euh, hogyan tud úgy együtt mozogni, vagy együtt maradni, hogy mondjuk két-három év múlva mi külföldre költözünk. De lehet, hogy azt külföldre költözünk. De lehet, hogy ebből az jön ki, hogy, hogy nem tudjuk megcsinálni. Bizonyos Tehát, az szempontból ez egy mérnöki munka? Hát meg, me meg, kell, meg kell tervezni, föl kell rá készülni. Tehát, hogy, hogy olyan országban mennénk, ahol aminek a nyelvét nem ismerjük. Sem én, sem a feleségem, sem a gyerek. Föl kell rá készülni, Egy-két évig ugye nyelvet Hály kell meg tanulni. Ugye eldöntötted, hogy abba hagyod, és villanyszerelés. De. Ha ezt analógiaképpen veszük, nem lehet. De jobbat nem találunk. Ott mennyire működik most az, amit korábban elgondoltam? Hogy majd mi lesz akkor, amikor te villámszerelő leszel? Yeah. Mennyire láttad jól akkor a mostani jelenedet? Mm, nem csalódtam abban, hogy, hogy most mi történik, de nem. azt tudtam, hogy ha. Igen, ja, azt tudtad, hogy itt lesz egy piros ház, ott lesz egy zöld gyökér, ott lesz egy piros alma. S azt mondta, ja, ja, igen, igen, igen, igen, igen. Az tisztában voltam, tehát hogy azzal, hogy, hogy ott ém az újságírás és videnszerelés anomorfajám, akkor tisztában voltam vele, két fontos dolog történik az életemben. Egyrészt az értelmiségi körből kiszakadok. Ugye ezt kezelni kell? Ezt kell e... el... el... kezelni. Hát Ez nyilván a, a, azt a sebet, azt... hogy? Mint egy bekötözni sebe? Nem, hát azt a, a, abban a közelben mozogtam. Most villanyszerelőként, ugye más emberekkel beszélgetek, más a téma, meg, meg kevesebbet beszélünk. De hogy, de hogy, és akkor hétvégente kell összejárni olyanokkal, akikkel. Hát akkor Hát tudtam, hogy ezt kell csinálni. Vagy úgy gondolom, hogy ezt kell csinálni. Tehát, hogy, hogy, hogy nyilván, tehát, hogy mivel egy másik nem világ. a meglepetéseket, a váratlan dolgokat? É, szerintem annyira nem. De alkalmazkodok. Tehát hogy inkább alkalmazkodó típus vagyok. És ha már itt tartunk, mennyire néz ez a között úgy, mint egy fura bogarat? A vilanszerelő között. Igen. Mit tudnak rólad? Nem, tudom, hogy hogy Tudnak mennyire, rólad is? Mennyire. Amikor a vilanszerelő iskolában jártam, akkor egyedül én voltam, aki egyetemed végzett közöttük. De nem, ne, nem voltam fura, vagy fura bogár, vagy beszélgettek velem, vagy szól, nem, nem közösítettek ki. És most is az, aki mellett dolgozunk, ő, ő, ő se nem tudom, szól be, vagy ilyesmi. Meg, meg elmúlt egy-két hétben egy másik társasághoz csapódtam. Ott se, se, semmi különleges dolog. Mekkora baráti köröd van? Hát nekem elég, de szóval nem vagyok én a társasági, társasági nem, életet azt érzem, élően. Azt érzem, hogy mekkora baráti köröd van? Nem tudom. Pár, pár tucat ember, vagy nem tudom, 20-30 ember, akivel jól érezzük okay, magunkat. Bármi változott-e a velük való kapcsolattartásban azóta, hogy bírálunk? Nem, nem, nem, nem. Az időbeosztásod alapvetően nem lett más, ami miatt egyébként annak a kapcsolatrendszernek meg kellett volna változnia. Akkor is sokat dolgoztál, most is sokat dolgozol. Ö, a kapcsolatrendszerem nem szenvedtem meg, tehát, hogy korábban se volt az most hetente-két hetente, két hetente a társaságból, tagjával. Ritkábban, nem tudom, havonta, vagy másért havonta, tehát hogy nem vagyunk ilyen nagy. Hogy... Gyerekkori barátok vagy munkából is adódott barátság? Ö, inkább a munka. Munka, meg a, a feleségem, a kollég, egyik kollégája, meg a családja, tehát hogy inkább a munka sodorta őket mellém, vagy én engem melléjük. A... Látod-e ennek a jövőjét abban a közegben, ahol most vagy? Ezt yes, ez már összetett mondat. Uh, de itt a villanyszerelőknél is, mondom, sok ember nem dolgoztam együtt, hát most nem. De nem azt érzem, érzem, érzem hogy látod-e azt, hogy tudsz olyan otthonosan mozogni, tudsz közöttük úgy feloldódni, hogy hasonló barátságok születnek? Ezt, majd. Akar, ezt akarom mondani, hogy közöttük is vannak jó fejek, vagy, tehát, hogy látok jó fejt a tehát hogy, persze. De a, a többi barátodra azt mondod, hogy jó fej vagy barát, mert ez két különböző dolog van-e olyan testi-lelki jó barátod, amire az ember büszke, de nem beszél róla, mert ő természetes dolog? Uh, én nem, tehát én, én nem nagyon, tehát hogy a feleségemmel, meg az édesanyámmal. Ő, ők ketten állnak hozzám, uh -huh. én Van rajtuk kívül egy-két barátom, akikkel esetleg, nem tudom, beszélgetek, de nem vagyok egy extrovertált ember. Mi volt olyan élmény a mostani létezésedben, amit, hogyha, ami, ami olyan volt, amit úgy osztottál meg, akár akkor édesanyáddal és a feleségeddel, hogy nem azt mondtad, hogy na ezért mentem én oda, mert végül is kényszerűségből váltottál, de ami azt mutatta, hogy jól el, amikor a villancszerrel is váltál, választottad. Volt-e már olyan sikerélményed magyarul, ami gyomor szájékatolt? Sokan nyugodtabb vagyok, mert sokkal nyugodtabb az életem az elmúlt három hónapban, amióta hogy ott az újságírást. És ezt te Aha, jó. Tehát téged egyébként az a fajta nyugtalanság, ami a szerkesztőségi élettel együtt járt, az nem dobott föl. Az de nem inspirált. Az is egész jó volt, egy jó, jó darab. Csak mondom, a végén már bennem túl csordult a, a, a sikertelenségeit, hogy bármit csinálunk úgyse Az rokeny. valójában az olyan volt, mint amikor a hallnak az epéjét megbántják, az gyakorlatilag az egészet <gül> Hát, Hát java. Tehát akkor már nem tudtad élvezni. Nem, nagyon tudtam, amikor azt látod, hogy nincs értelme a munkádnak, akkor teljesen feleslegesen, tehát most elkezdeni itt felseperni, majd én utána újabb nem tudom össze, saraznám a dolgot. A... És hogy én azért ülettem volna, és azt mondtam volna Baksa, hogy van ilyen periódus, bár egy kicsit könnyen lehetséges, hogy egy év múlva, más eredményeid lesznek, független attól egyébként, hogy a körülmények nem biztos, hogy megváltoznak, de lehetséges, hogy a motiváció mégis visszatér. Ez lehetetlen lett volna? Most már teljesen hülye a kérdés. Ö, igen, de a, a szerkesztőségben a huzoné.hu-nál nekem a főnökeim teljes szabadságot adtak, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy tudtam pihenni, vagy az ebből a szempontból más, az másféleképpen törődik a tanítványával, Miközben egyébként a sportolót tartják igazán nyilván, és nem az edzőjét? Nem tudtam volna újra felszívni magam, tehát hogy, hogy nem, nem, nem volt meg a tűz. Vagy... Az a nyugalom, ami most van, az valójában ennek a helyére költözött, vagy maga a villanyszerelés tud olyan motivációt létrehozni, mint amilyet létrehozott anno a munkád. Hú... Um. Ugye, valamennyire megterveztem, vagy elképzeltem, hogy mi lesz, ha új, újságíró már nem leszek, és villanyszerű leszek, és nagyjából ezen a pályán haladok, ezért is vagyok valószínűleg nyugodt. Tehát, hogy látom itt a villanyszerelésben, persze két naponta egyszer lecsesz a főnök, hogy a, itt nem tudok már megint, vagy miért, de hát közben egy tanuló. Elkészül a munka, az. Hogy? Mi a sikerélmény? Hát, el, vagy, vagy, vagy, vagy hogy múlt héten, ügyesebb voltam, vagy több dolgot tudtam már, mint három héttel korábban. Én a múlt héten elszegőztem egy másik kis csapathoz, és azért is, hogy kiderüljön, hogy a szaki mellett, amit tanultam, az mennyit ér. És tök jó dolog volt azt látni, hogy egy csomó-csomó dolgot én már tudok. Tehát, hogy azokat a fogásokat magabiztosan tudtam, csináltam, a munkanagy részét, is, és simán vettem. Tudod, jó dolog. Tehát, hogy három hónap alatt eljutottam valameddig. van is dolgoztál már? Annyira nem tudok még virgőnc hogy a nulláról teljesen a... Hát tudom, idő? Egy év, vagy nem tudom. Tehát, hogy attól függ, hogy mennyit tudok dolgozni, te tanítanak még meg, kik mellett tudok még dolgozni. Mi határozza -e meg a keresetetet? E, hát aki, az az, aki, aki mellé elszegődtem, megállapodtuk valamiben. E, e, úgy voltam el, hogy kevésbé fontos nekem azt hogy most éppen mennyit keresek, inkább tanuljak. Úgyhogy megelégedtem kevesebb fizetéssel. is. És... választottál? Sokat tudsz tanulni mellettem. Azt hiszem, hogy elég sok minden tanultam. Az ajánlat a gálás volt, vagy nem jó volt igazán gálás? Nem, tehát azért nyeltem kettőt, hogy amikor meghallottam, hogy mennyi fizetést nem volt. De mondom, Szeretem, úgy, van, hogy az ő keresetével. Azt hiszem, igen. Visszaél a helyzettől? Egyetleg került. Szer Szerintem, Tehát, hogy az elején biztos. Tehát, hogy, hogy de hát most... Volt ember. De kine ki, ki ki használná ki ezt a helyzetet? Hogy... Nem tudom. Tehát, van, van, egy szaki, van egy szaki, aki, nem tudom, 30 éve profi meg jó. És akkor oda megy elé egy, egy, egy a tojásé a volagán. Most végzett a iskolában. Kevén, min, nagyon minimális gyakorlati ö, tudásom volt, és nyilván olyan fogásokat fog, tehát hogy azt a munkafázis végezteti velem, ami piszkosabb, az én bőrömre hújjon a por, meg a szemembe, meg ízé, tehát hogy, de, de meg, egyrészt meg kell tanulni ezeket az alapokat, meg kell me, vésni kell a falat, fúrni kell, gipszelnik kell, nehezebb munka, meg térdelni kell, meg ízé, de ki ne csinálná ezt, nem? Hát volt neki korábban olyan segítője, mint te? Biztos volt. Nem, nem... Fa, nem fogadtam ki, hogy ha, ha most izé... Beszélgettek, korábbi... vagy nem igazán? Beszélgetünk. és egy nagyon jó, tehát izé, tájékozott izé, figura egyébként, tehát hogy közéletben is otthon van. Nem ezt kint, de nem csak. De ne, nem csak, a, a de egy másról, nem tudom, teljesen a családi dolgokról, meg a Fügefárról, meg a. Kénzirap, de de nem, mit te voltál-e én... nála, ő volt-e nálad? Vagyis Jaj, ne ne, ne, ne, ne, nem ilyen barátság, nem, nem szülött. Oké, barátsad. rendben van, de ezt szándékosan kérdeztem. Ha netán véletlenül megszületne a második jegyzet, mert az ügyben is születik döntés. <gül> Egy harmadik foglalkozás lesz? <gül> nem, nem. Millán szerelés lesz? A következő ilyen nagy, izé, hordani poszt. Ha pas. elmész. Ezt fogom csinálni ott, tehát, hogy azért választottak, választottam egy olyan szakmát. Mert hogy ez egyébként ott is az. Igen, tehát úgy is választottam, hogy ha esetleg külföldre kell menni, akkor olyan szakmát tanuljak, amit ott is tudok használni. Most úgy vegyük vele, hogy egy, mondjuk másfél-két évig sokat akarok itthon tanulni, hogy megálljam a helyemet ott kint, hogy ha, hogy az lesz a döntés. Mondom, még nem döntöttük el, de hogy megyünk. Ez, ez egy szakirányú vagy sokkal inkább egy hétköznapi ismeretet biztosító valami. A vilánszerelése? Igen, ami, ami amit csinálok, igen. Épület villamossági szerelés, tehát a csilláró kapcsolók föltétele, igen, kialakítása. Amikor, amikor beszélgettünk, igen, beszélgettünk, volt igen. egy specializáció is, ami azt mondta, hogy ebben lehet fantázi. Igen, beszélgettem emberekkel, de most elindultam ezen az épületvillamossági uh, vonalon, aztán meglátjuk, hogy hova fut ki ami egyébként többé-kevésbé ugyanaz itt, mint ahova egyébként elmenné. Igen, úgy hallottam, hogy külföldön is eléggé keresettek a <köhö> Ha ilyen döntés születik, azt hány ember hozza meg? Ketten, a feleségemmel, hát nyilván. De hát én nyilván, tehát hogy ahogy a családtagokkal értekezünk, beszélgetünk, meghallgatjuk, tehát hogy ez egy ilyen közös dolog lesz, de ugye gyakorlászt... a az én környezetemben volt ö, szó arról, hogy valaki elmegy. Egyre jobban megértettem, amikor volt bennem egy aggodalom, hogy ha nagyon messze mennek, akkor én hogyan fogom velük tudni tartani a kapcsolatot, de az ember azért már van annyira felnőtt, hogy ne önző módon szemléje ezt. Van, aki próbálna itt tartani téged? Nagyon kevesen tudják, hogy mi gondolkozunk mm. a külföldre költözésére, tehát nagyon nincs. Sokkal. Ez ugyanannak a strofiára jár, amiért abba hagytad az újságírást. E, szerintem április harmadika óta, amik történnek a közéletben, azok még izé azt mutatják, hogy még jobban, mélyül az ország, tehát még reménytelenebb. E, és gondol, gondolnunk kell, mondom, a két gyerekünkre is, tehát hogy mi, mi lesz velük majd öt meg tíz év múlva. Jó, Én ide a nem látom azt, hogy, hogy felemelkedés lenne. <gül> Olvastam azt, amit tüled olvasni lehet, nem írtál olyan nagyon sokat, a környezetedbről írtál az ottani csipcsuk dolgokról, nem országos dolgokról és az elégedetlenségedet lehetett abban tapasztalni, nagyon szabályos, ami itt van. Ami itthon van. Hm? Uh -huh. Meg hát, hogy. De ez mondtam korábban is, hogy, hogy tehát ez nem csak a bűzlik a hal, vagy nem, tehát nem, nem, nem csak a kormány. Általában ez a táplálkozásról, de Hanem a köze, hogy igen, tehát hogy a társadalom nagy része, tehát nagyon, tehát hogy a megnézed a választási uh, eredményeket, ugye, hogy, hogy hogy talán két millió, vagy 2 két, két, két millió ember szavazott listása, ugye a kormány, nem az ellenzikre. És akkor azt jelenti, hogy 6 millió ember vagy leszavazott a Fideszre, vagy azt mondta, hogy nem megy szavazni, mert neki ez jó. Tehát, hogy az ország három még szerint minden nagyobb rendben. Nagyon jó az irány, csak elő, előre. Szóval, hogy, tehát ez gáz. És most is, ami történik az elmúlt, nem tudom, három hónapban, ha, ha tehát, hogy most ugye van egy csodavárás, hogy na most majd az EU az jó megszorongatja az orbánik tökét, és akkor még valamit majd mókolnak, és hogy majd találnak, akkor majd rendbe jönnek a dolgok, de nem fognak rendben jönni. hogy meg fogják kapni a pénzt, kimozogják a történetet, de az alapfolyamatok az, hogy a társadalom szerint a, a társadalom nagy része eltűri azt, Magyarországon az elmúlt 12 évben történt, és amilyen irányba az a csatahajót, az szerintük jó. Ez nem fog változni. Ez számodra elfogad. Tehát ez számodra... Tökéletesen értem azt, amit mondasz, csak próbálok kimondatni veled valamit, amit én nem tudnék jól elmondani, és ugyanakkor nem akarok a szájadba adni olyan szavakat, amelyeket egyébként pedig nem mondanál. Te egy olyan embernek tűnsz, aki egyébként a diófája alatt a gyerekeivel jól áll van, és annak nem mond ellent, hogy el akar menni. De mégis arról van szó, hogy a diófa alatt közben mindaz, ami Magyarországon van, zavar annyira, hogy legrosszabb esetben fogjad magaddal és elvigyed a diófát, amit persze nem könnyű, és szinte lehetetlen. De azt mondod, hogy hiába jó a diófa alatt, amikor nem a diófa alatt vagy, van annyira rossz, hogy te innen elmenj. Ezt el tudod mondani a saját szavaiddal, mert ez az én szövegem volt, és nem a tiéd. Mi ez? Ugye egyszerű lenne azt mondani, hogy van egy 43-as lábad, de 42-es a cipő. Lehet azt mondani, hogy olyan büdös van, amit egyébként nem bírsz, vagy allergiás vagy rá. De ezek mind az én szavaim, és nem magamra vagyok kíváncsi. Önkritikát gyakorlok, megnéztem a múltkori beszélgetésünket, sokat is beszéltem, és sokszor közbe is vágtam. Te ezzel együtt jól érezted magad, örülök, de most igyekszem másféleképpen beszélgetni veled. Um, a jövőt nézem, tehát hogy... Azt látom, hogy, tehát, hogy amiatt aggódom, hogyha maradnánk, uh -huh. akkor a fagyatékos gyerekem egészen rossz helyzetbe kerülne tíz év múlva. Hát pontosan látod, hogy itt mi vár rá? Hát igen. Ja, igen. Meg különösen a, a kisebb gyerekem, aki a tök értelmes, tök okos. A itt... is látod, hogy mi vár rá? Hát az, hogy 26 jelentkeztek fizika, meg kémia tanárnak, meg, meg hogy ha kórházba kérül, akkor most vagy izé, fizetünk fél forintot egy beavatkozásért, vagy egyébként három hónap múlva lesz egy izé, körönvágása, vagy szóval az egész izé, folyamat rossz, ami kibontakozik. Hát, hát tehát az értelmiség, a, a tanárok, amit a kormány csinál a tanárokkal, az, hogy az értelmiséget megalázza a, a ahogy a, a tudás leértékeli a kormány, hát ez, ez, ezen a lehetően nincs megállás. Tehát ezt csinálja a kormány. A tudás, tehát minél több, nem tudom, kevésbé felkészült, tájékozott ö, emberre van szüksége a kormánynak azért, hogy befolyásolja majd őket, könnyebben megtartsa a hatalmat. Én nem azt gondolom, hogy ez egy jó-jó-jó minta. Nem ettől válik jobbá egy ország. Látod a feleséged jövőjét is? Ugyanolyan életerős, mint én, egyelőre. Nem a tekintetben, hogy a gyerekeidet nézed? Persze, tehát hogy, hogy ő is hasonlóan gondolkozik, mint én. Sőt, hát ő, ő még inkább, ő még inkább a közállapotok. Tehát, hogy, hogy nem annyira tájékozott, mint én. Ugyanis újságíró voltam, de őt még jobban el tudják keseríteni, azt, amit lát maga körül, meg ha van ennek egy olyan pontja, honnan érzékeled, miközben tudjuk, hogy ilyen pontok naphoz nem köthetőek, de nagyjából tudod, hogy mióta van gondod ezzel az országgal, vagy azzal a jövővel, ami rád és a gyerekeidre, a gyerekeidre is rád vár? Mm, nem tudnám, az évek óta, de hogy ez most, 2000-es évek valamikor közepe, vagy nem tudom. És látod magad, ahogy egyébként boldogulni tudsz, nem érvényesülni szentékosan így fogalmazok. Tehát lát a saját magadat, ahogy egyébként, mint egy fát átültetnek, és lesz egy egy periódus, amíg gyengébb, de aztán ismét erőre kap. Hát e -e -eddig, <gül> eddig sikerült így előre menni. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy, hogy azzal hogyha a kiköltözés mellett döntünk, azon nyilván azt is fogjuk vállalni, hogy euh, én nem tudom, két-három év küzdködést fogunk magunkra vállalni, azért, hogy majd a gyerkőznek jó legyen. Tehát, hogy ha Magyarországon maradunk, feleségem is, én is valószínűleg nagyon kényelmesen élhetnénk. Ér Tehát, hogy valószínűleg, hogyha nem robbanunk le egészségünk, oké, okay, akkor izé bőségesen izé elég jövedelmet hozunk a családnak. És így jól élhetnénk, meg elmehetnénk ide, meg hol elmehetnénk. És hogy elmegyünk külföldre, akkor ott újra kell kezdeni, ugye? De, de, de hogy egyszerűen abból kiindulva, hogy, hogy megnéztem a, a mi házunk, az mennyit ér, ott külföldön, amit kiszemeltünk magunknak, ott mennyi egy ingatlan értéke, hát háromszor-négyszer annyi. Hát akkor nincs, elveszítem ugye a saját vagyonomat. Azért Háromszor annyi vagyonnak kell lennie ahhoz, hogy, hogy ott saját házam az esélytelen, akkor albéletben megyünk, akkor nyilván most így két év alatt valamilyen villönszerről lesz, lesz belőlem, remélem, hogy akkor már meglehetősen jól, jól keresnék, majd kimegyek külföldre, akkor nyilván ott megint az a, alul kell kezdenem. De hát, úgy vagyok vele, hogy inkább két-három év nem tudom, nehézséget bevállalunk azért, hogy, hogy a egyszer egyszerűen jobb legyen. A újságíróként és villanyszerelőként más a foglalkozásoddal kapcsolatos közérzetet? Jól érzem maga most villanyszerelőként. Tehát, hogy meg az... Nem tudom. Tehát ez jó dolog, hogy, hogy tanulok, mert meg, meg, meg tudok csinálni olyan dolgokat, amit korábban nem tudtam. van -e egy jelentőség, hogy más ruhába indulsz az egyik helyre, és más ruhába indulsz a másik helyre? Talán, de az sem biztos, hogy így van. Nem nagyon szokott szabarni, vagy hogy mondjam. Te tudtad magadról, hogy érdekes leszel? Dehogy is tudtam. Úrulsz hát. annak, hogy megy? Persze, tök jó dolog. Meg hát tehát benne volt ez a köz életközepi válság is. Tehát hogy, ugyanaz, tehát, hogy 18 éven kezdve ugyanazt csinálom, belefásoltom, hogy mást is akarok csinálni. És tök jó dolog így középkorúként egészen más területen tanulni, új tudást felszedni. 40 mennyi vagy? E, 44 leszek. Ha, Ebben is van 18 év? Áh, kíváncsiuk. Mert? Hát... Csak adjuk össze a 41-et, meg a 18-at. Hát, de hogy is. 62 éves villánszerelő nincs. Hát, 62 évesen valószínűleg, hogy sokkal, akkor már egy könnyebb fizikai munka végez az ember, és nem, nem ezt az épület villamosági szereléseket. Nem tudom, fogalmam nincs. Ámolok és bámolok. Tényleg nagyon... Mert az az egész előadásmód, ami mögötte van, hogy a higgadt, nyugodt, racionális, de közben valószínűleg saját magában mélyen megél történet, azért óhatatlanul hat rám, meg hát nézem azt, hogy mit lehet veled kapcsolatban ez rábírni, hogy ezt szavokba is össz, mert nagyon megtiszteltetés, hogy ezt elmondod, mert ahogy én kiveszem, te nem vagy egy ilyen fiú, aki erről csak úgy idegeneknek beszél. Hát nem, meg azért is voltam bajban, meg vagyok bajban, mondom, tehát a családtagok még nem igazán tudják ezt a tervünket. Volt jóval ezelőtt meg a Magyar Rádióban egy srác, akiben jóban voltam, és aki elvállalt valamit, és kérdezte tőlem, mármint a rádióm belül, hogy én egyetértek -e ezzel, és én azt mondtam neki, hogy nagy a kihívás, de ott, ahol van, ott ő még minden lehetőséget szerintem nem próbált ki, és megértem, ha elmegy, de csalódás lesz bennem amiatt, hogy egy évek közt oda nem követhetem, bár fogunk tudni együtt dolgozni, de itt azért még lett volna mit szongorázni. Az egyértelmű, vagy a hangulatod annyira elromlott, hogy ott, ahol felálltál, ott már neked nem volt keresni való, de nem a szó pénzügyi értelműben. Mm, nem akartam. Tehát, hogy nem gondolkozom abban, hogy ha médiában maradnék, de más nem újságíró lennék, hanem vezető vagy más. Vagy... Miből fogod ne, azt, nem, hogy nem mégis volt. a beírásaid, amelyek a Facebookon voltak, azok mégis az agglomerációról szólnak az újépítősű lakásokban, hogy milyen bűzös és barna a bíz, aztán ennek második felvonása is van egy hónappal később, és más jellegű bejegyzések meg nem nagyon vannak. Na, akkor éppen az történt ott, ahol éltem. Tehát én agglomerációban élek itt Budapest mellett, és akkor, akkor történt valami ilyesmi. Amit érdekesnek látok, és esetleg dühöngök miatt azt kiírtam a Facebookra, amikor újságíró voltam. Most már kevésbé. Tehát, hogy... De mégis ezeket írtad ki. A saját munkáddal kapcsolatban semmit nem írtál, vagy legalábbis én nem olvasom. De hát most mit írjak a Nem tudom. Olvasd. Hát de most egy újságíró, akkor követel szerintem baromi nagy Most hibátok. újságíró vagy még? Nem. Hát akkor még mindig is, akarok... hogy szerelő. Hogy? Mi nem is, mint szerelő. Mit ír a villanyszerelő? Honnan tudja, hogy hát, amit villanyszerelő? Hát nem vagyok olyan... Itt vagyok ebben a házban, és nem tudod, hát honnan tudjam? se voltam De, volt de, de nem vagyok olyan felkészült szerelő, aki de izé... felszerelt Látsz egy problémát, és azt mondod, hogy milyen csúnyán elizérték itt, amit kapcsolatban nektek ezt ki kell javítani, hogy lehetett annak idején ilyen reáld munkát végezni. Fogalmam nincs. De ha kérem a Facebookra, hogy villan szerelői munkát vállalok. Uh... Lehet, hogy néhány ismerősöm azt mondja, akkor menjek hozzá, és akkor csináljam meg ezt, meg az odaegyek, és még nem tudom megcsinálni. Tehát nyilván van egy csomó dolog, amit nem tudok még megcsinálni, mert annyit nem tudok. Hát ezért nem írok villanyszerű dolgokról, mert beégnék. Hát ez, ez, ez öngyilkosság. Újságíróként nagyon sokat tudtál? Elég sokat azt hiszem. Csak azt akartam mondani, hogy tehát újságíróként a saját munkámról, meg ilyesmiről, tehát hogy azért nem írtam, mert szerintem az újságíró nehencegyen a saját, mert hogy azzal, hogy milyen arra miről hogy jóságíról, vagy mit tudom, oké, okay, korábban nyilván nem volt ilyen visszafogott, nyilván saját cikkémet megosztottam a Facebookon, de talán nem hencegtem. Ugye a beírásaidra, hogy láttam, egyből politikus reagált, a saját közegeddel miért maradt meg a kapcsolatod? A saját volt közegeddel? Uh... Tehát akikkel beszélgettem többször velük, bármikor tudok beszélgetni. Nem tehát, hogy, de ne, ne, ne, ne, nem, nem beszélgettem velük, vagy hogy mondjam, tehát hogy egy-két újságíró ismerősömmel beszéltem, de nem az volt, hogy én most akkor nem tudom, három hetente vagy havonta valakivel leülök, csak azért, hogy a régi kapcsolatot, vagy szóval, hogy nem magyarul azzal a közeggel, amivel szakítottál, azzal együtt az a fajta hétköznapi létezési módos, ami abban együtt járt, megszünt. Igen, de mondom, korábban se volt az, hogy én összejártam volna újságírókkal, vagy együtt, hetente nem bulistam velük együtt, meg ilyesmit. Érdeklődtek-e a sorsod felől? Egy-kettő újságíró, igen. Volt kollégám, igen. De ez tök rendben van. Hát most nem tudom, érti? 300 újságíró van Magyarországon, abból egy ember kiesett. Na és hát most nem történet. Gyerekeit, mit érzékelnek? Többet. Mit él meg a Down-szindrómás gyerek? Mit él meg, mennyiben más ma az apukája, mint amilyen volt két évvel ezelőtt? de többet, többet vagyok otthon, vagy ezért mondom, tehát hogy. Örülnek? Hát remél. De hogy tehát többet vagyok otthon, mert mondom, tehát nem, nem folyamatosan van munka. Tehát, hogy alkalmilag dolgoztam itt, az alkalmilag ott, és akkor lehet, hogy aznap meg otthon voltam, akkor jobban el tudtam vinni egyik gyereket, aztán ha értem, mentem ilyesmi. Melle, mellette meg másit csinálok persze. De, ja. Min hogy mennyi melód van, hogy például ez a mester, aki mellett dolgozol, ő milyen módon ő. osztja meg a munkát? Igen, igen, igen milyen munkát kap ő, tehát, hogy ilyen piscicsehére közd be a boilert, akkor ő elmegy oda, aztán egy Hossz óra az meg van, hát, Oda se férünk. <gül> Ketten. Ha meg nagyobb munka, akkor igen. Mennyire látod előre a heti programodat? Vagy mikor fogsz dolgozni? Hát így nagyjából ja, hétvégén hét beszélünk, hogy akkor jövő héten Hány nap kell, hogy menjen vagy, vagy kelljen kell És akkor elmondja egy hétfőn itt, ez ennyi idő lesz valószínű. Hát, hogy menjek hétfőn, vagy kedden. És hogy ha, ha, ha aznapra nincsen munka, akkor elforralom magam. Tehát közben másit csinálok, tehát akkor komódot úgyítok fel. Mert ugye ezzel is foglalkozol. Uh -huh. Fiatal voltam, kellett a pénz, közébbkor vagyok kell a pénz. A helyszínen találkozok, vagy máshol? Uh, általában megyek ott, ott, ott, ott, ott egy városban lakunk, és akkor reggel oda megyek, és honnan megyünk a furgonyával. Helyben vagy vonzás közöttben? Gondolom vonzás is? között. Igen, Igen. Mi volt a legnagyobb távolsága, ahol dolgoztatok? Fú, nem tudom, 150 kilométerre is le kellett menni. Hogy képzeljem, egymás mellett beszélgettek, uh -huh. újtök egymás mellett, ó, újságot olvasol, nem, beszélgetünk, tehát hogy így általában van, bőven van közös témánk. Nem nagyok ezek a távolságok, tehát hogy az a 150 kilométer az nyilván extrém valami volt általában. Nem esik nehezedre beszélgetni? Nem, nem, nem, neki sem, tehát hogy van, van közös téma, úgyhogy, ja. Kicsit oly, semmi olyan jellege nincs, mint amikor az ember azt érzékeli, hogy bármi legyen, de ne legyen csön. Tehát, hogy semmilyen feszengés nincs. É, én nem szoktam feszengeni, vagy ilyesmi. De nem is az, tehát, hogy nyilván ő is, tehát egyedül dolgozott húsz éven Jó, keresztül. Jó, azt az rá... hogy hogy engem tényleg, amikor beszélgetünk, akkor nagyon érdekel a másik. Igen? Próbálok valamire rájönni, valami titokra, az a titok az adott esetben az is lehet, hogy milyen mozgatórugóra jár, hogy, hogy automatikusan elgondolom, hogy én vajon tudnék-e vagy mi az, ami ebben nekem tetszik, vagy mi az, ami olyan, mint egy festmény, és csak nézem, hogy milyen érdekes, de nyilvánvalóan van benne olyan is, ami nem tetszik. Tehát, um, mert ugye, ahogy te beszélsz, abban van valami érzelmesen szenftelen, tehát átélten, szemtelen és azért az ilyen meglehetősen ritka. Különösen, hogyha valaki nem szerepet játszik, és nálad az ember azt érzékel, hogy nem szerepet játszol. Át van élve, de közben mégis olyan vagy, mint egy ilyen amit fúj a szél. De közben mégse vagy az. Mert egy ördökkereket fúj a szél, te pedig azt mondod, hogy azért te igyeksz új szélbe áll, hogy a szél odafújjon téged, ahol te akarsz menni, tehát nem vagy kiszolgáltatva a szélnek. Most, most eleget beszéltem, de az ember próbál, és utólag, ha elmész, akkor nem akarom azt érezni, hogy valami fontosat kihagytam. Ez egy jó pszichoanalízis. most ide. Nem Le, feltétlen, feltétlen pszichoanalízis. Egy, egy, de, de jó. Egy. Nekem mindig az Antonioni nagyítása jut az eszembe, ahol ugye mindenki lát valamit, és közben meg ugye ott a képsarkában van valami, az egész további folytatást. Hogyan eztek? Hogyan eszünk? Amikor dolgoztuk. Ja, hát az gáz. <gül> <gül> tehát, hogy az, tehát vannak ennek a, a, a szakágnak äh, ugye negatívumai. Ugye äh. igazából én két helyen dolgoztam eddig annál a szakimellett, meg, meg, meg, meg egy társadalmányhoz csatlakoztam. Äh. A szaki ilyen kisipari munkákat válva, tehát ez nagyon gázdörténet, hogy, hogy van egy újépítésű ház, vagy egy régi át kell alakítani, és minden szét van verve, a mosdó, a fürdő, a minden, és akkor nincs, hogy semmi. Ó, oh, meg. De hogyan? Hát ez az... De meg, hát a étkezés alkalmaz, nem tudom, tehát alkalmazkodni kell. Visszal otthorról, vagy hogyan? Hát van, van hogy visszak horó persze, de... de... Elrakod egy farakásra? Nagyjából igen, de hogy... de, Na, de, de, számos, de, de, megenged, de megengedi a főnök, hogy izé, ha kell, akkor kimenjek kajálni, csak, csak uh, bizit hozzá alkalmazkodtam. A másik helyen meg itt Budapesten dolgoztunk a múlt héten, ott minden nap rendesen kimentünk ebédelni, megadtuk a módját, tehát hogy nem, nem voltam rabszolgasorban. Nem, nem a rabszolgasorban. De Olaszországban voltam a Krisztával, akivel együtt dolgoztál, és ott voltunk egy étteremben, egy kisvárosban, most tudnom kéne a nevét, valójában azért mentünk oda, mert aznap utaztunk haza, és nem akartunk á, ott. Bergámóban maradni, és ott a környéken elmentünk valahova, ha jól emlékszem, és ott egy csomó hát munkás külsejét a ruhájuk alapján egy olyan helyen, amilyen hely Magyarországon nem tudom, hogy van, de ha volna is, ott nagy valószínűséggel ilyen emberekkel nem találkoznánk. És ha az a kérdésed, hogy mi ennek a mondandója, semmi a mondandója, az, hogy ott volt ilyen, nálunk meg nincs, és most megpróbálok téged elképzelni beleértve, hogy ez egyébként veled később pontot Olaszországban lesz, és így fogunk összefutni mert ugye az ember automatikusan óhatatlan feltette azt a kérdést, hogy vajon itthon miért nem találkozik ilyen képen, ráadásul a főnökség és a munkások, akik másféleképpen voltak öltözve, külön ültek az asztalnál, de egy asztalnál ültek, mindenki volt bort, mindenki beszélgetett a másikkal, legfeljebb volt akivel többet és volt akivel kevesebbet. Amikor nagy versenyben Matolcsi Ádám barátja nyert az apja által elnökölt jegybank napelemes közbeszerzését, akkor megdobbam még a szívet? Arról Köpni, van, tudnék nem... még Köpni tudnék még egyet. Köpni tudnék még egyet. Vagy hogy hány fok legyen a Nemzeti Bankban beleért, vagy ennek eb... tehát hogy azért vannak fontos és vannak fontos talán dolgok. És majd te hogy akkor miért vagyok megindulva? kérdés az, hogy az ember... Pont ezek történtek egy évvel, fél évvel, ezel, két évvel ezelőtt, és folytatódnak. És beszáll a tudom, 80 milliós Porsche-éba. Foglalkoztatniuk, hogy ennek mikor és hogyan lesz vége? Az ott, ami történik. A... De, az országban. Nem, a, nem az mnb az ország. Ja, hát persze, persze foglalkoztat. Hát nyilván fáj a szívem, meg minden, de... Mekkora kudarc, hogy abbahagytad, amit abbahagytál? Épp így sajnálom, hogy, hogy se, semmi, nem tudom, semmilyen irányváltást nem sikerült irányváltást sem, nem, nem sikerült hozzájárulni vagy valami ilyesmire, de ez nem, tehát hogy az így alakult. Amikor meg fog az életed, ahova el fogtok menni, ha elmentek, akkor foglalkoztatni fog az a kérdés. Tudom nagyon sokan, hogy gyakorlatilag elmehettetek volna hamarabb, vagy akár oda is születhettél volna. Nem, hiszen a feleségem már négy évvel ezelőtt mondta, tehát hiszen 8. a választások ugye nem tudom, hogy adik kétharmad után hogy ah, el, el, el, el, el ebből az országból, akkor azt mondtam, hogy még ne vagy, szó, hogy még, még, még, még nem. Nem, nem, nem. Sokkal szok... nagyobb döntés, mint a foglalkozásod a hagyásra? Nehet. Hogyne, hogyne. Mondom a család. Tehát hét ember sorsáról kell, nem tudom, gondoskodni, megtervezni. De a tervezés folyamata némi mutat hasonlóságot ahhoz, mint hogy hagytad azt a foglalkozást és választottad ezt. Az alapelemek hasonlóak? Hát van egy cél. vagy tehát ér, Érzem azt, hogy váltani kellene. Jó, tehát úgy, ahogy áthajóztatod az egyik dolgot a másikba, ebben van hasonlóság. Uh -huh. És nem kapkodod el, ahogy az első sem kapkodtad el. Hát ez egy nagyobb döntés, ugye sok minden kell körbejárni, sok kell beszélni, sokat kell tanulni. De. De. De mondom, tehát két év az sok idő. tehát hogy, lehet, hogy mi mielőtt költöznénk egy hónappal történik valami, ami megváltoztatja az egészet. Egy dolgot mindenféleképpen meg kell kérdezni, azt értem, hogy nyugodtabb vagy. én annyira jól nem ismerlek téged, nem tudom, hogy jól fejezem meg ki magam, ha nem, akkor kijavítasz. Jobb be a közérzeted függetle attól, hogy az alapvető közérzeted mennyire befolyásolja az, ahogy ez az ország működik azóta, amióta nem vagy újságíró. Persze, persze, Bő, bőven. Jobban érzem magam vagy. Tudod érzékeltetni a különbséget, vagy nem? De nevetett nekem. Jó, vagyok ideges vagy feszült. Tehát, hogy újságíróként nagyon feszült, sokszor feszült voltam, most, most kevésbé, tehát ne, nem nyomasztanak annyira a dolgok. Tehát, hogy, hogy akkor kellett törődnöm, ugye, tehát a, a, a munkám azzal, vagy a munkám során kellett a közélettel foglalkoznom, abból kellett merítenem témát, és amikor már nem érdekel vagy zavartam a fő, fő akkor feszült voltam, meg ilyesmi. Az, amivel most foglalkozol, az érdekele annyira, mint amennyire akkor érdekelt az, amit csináltál? Igen, mondom, nagyon érdek, többre szeretek még, még jobbá válni, vagy a itt egy csomó dolgot, meg kell tanulnom. Olyat lehet-e mondani, hogy jól érzed magad? Mármint leszámítva azokat a körülményeket, amiatt elmennél innen? Igen, igen. És jobban, mint amikor legutóbb beszélgettünk. Vagy akkor. Bőség, már akkor bőség, szintén... bőséges, nem, bőségesen jobban érzem magam. Tényleg, tehát hogy így. Te korábban is nagyjából így hoztál meg az életeddel kapcsolatos döntéseket, miközben nem tudom a nem nem dolgokat, ne, hogy mi volt ilyen. Nem kellett sok nagy döntés meghoznom. Hogy... Ez az elmúlt idő két nagy döntés. Tehát ez az egyik, igen. ami már mögötted van, a másik pedig, ami előtted van. Igen, Hasonló igen. nem volt az elmúlt Hát más. ilyen nagy döntés nem kellett meghozni. Hát... Ezt nyilván, a megszületett, megszületett a gyerekünk, a deoszidrómás, ugye 14 ével 13 és fél évvel ezelőtt, nyilván akkor ott gyorsan tájékozódni kellett, hogy mi az Isten ez, mi a kifutása, mit lehet csinálnunk, tehát hogy nyilván az, az még egy nagy, nem tudom, szakaszhatár volt, de azon túl meg ilyen nagy, nagy ilyen, ilyen, ilyen, izé, oszlopok nincsenek az életemben tökéletesen választottál e tekintetben, vagy a feleséget tökéletesen választott, akkor téged választott ezekben a döntésekben? Tehát ahogy ti ezt az életet élitek, abban tökéletesen, tökéletes párt alkottok, ha a kérdés érthető? Ö, tök, tökre ugyanúgy gondol, vagy hasonlóan gondolkozunk, és meg tudjuk beszélni dolgokat, tehát hogy valahogy nem értünk egyet, meg izé, van, de tudunk egymás nyelvén beszélni. Beléd, hogy amikor akár az újságírásról, akár az elköltözésről van szó, más-más módon egyfolytában több ezt gondolkodsz. Igen. Tetszik a történet, hát függet hogy nem egy vidám történet. <tots> Tetszik. <totsz> Tetszik. Pr Próbáltam érdekes lenni. Nem, szóval, hogy... De mondom, tehát, hogy persze, de ő magán persze nyomoztó ez a dolog, abban az értelemben mondom, hogy... hogy tehát azért sem mondtuk el családtagoknak, mert félünk attól, hogy még ebben a fázisban, ha tudnának róla, ők lehet, hogy, a, tehát, hogy félnének az új helyzettől, nem tudnák helyén értékelni, hogy miért szeretnénk ezt, és milyen megoldást látunk arra, hogy ő, őket hogyan tudjuk magunkkal vinni. Hát ebből a szempontból a média egyetlenségét képviseltem az, ahogy Hát, De nem tudtam kikerülni, tehát amikor igen mondtam, gondoltam, hogy. szóval fog kerülni. Az első alkalom is megtisztel de a második még inkább. Köszönöm, hogy eljöttél. Éveztem ezt is.